uno no es guardión cabonzo y en León y Torri, Mugaimerak podcastera, Mugimers, eh ez dute, eh, gure bideojokoen podcasta eta gainera <coughs> eh Tyler Z eh, mintza praktika, Kaixo Tyler. Kaixo, kaixo une. Eh tute, tute mesela, va ba, oso aste polita izan dut. Camio <laughs> ya baiten ar, eh, aparkatu dut zeren, ba bueno, orrelako agotza jarri zait. Zoritz arras esta parranda, baitik eta, va, ba, ba bueno, ba Adina, bai, adina. Adina eta, eta gaixotasuna ere bai, ezta. Horein bai, em, ematen du, bat denak maskari jaken du gula eta bar, denak gara zio zer. Eta, ba, bueno, zorionez ez da COVID izan, baina zoritxarrez, ba, azte bat egonez etxean griperekin. Oso hondo brutal. <risa> <risa> eta, bueno, ba, gaur beste bi joku, gaur uste dut, bueno, ez da, ez zure, Haseko garaztu ere ekin, Gaur, eh, eh, soinu banda epikoa duen eh, joku bat hartzun zu? Bai, Land of Empires daitzen da. Ikusten da, da, interesan dia sort. Beiratzen aplikazioetan, eta, bueno, <laughs> bak zu batzutan eh, jokuak eitzuliak eh, daudenean, ba, bai. automatikoki erderaz gaitzen daitzu, takasuanetan, ba, erdara esatzi. No leiztena du erderaz jokuak? Eh, tierra... Deru de imperios. Ah, bueno, Castelleras habían en esta kitas. Eso es eso lo de Tavern. Sanzeta que bueno, no más tener en familia, asko farreton dut horrekin, eh, espanyako itzulpenekin eta horrela, eh eh nada, a todogas, estaba ya No no la no la izultzen da a todogas Mexicano. Rápidoz e furiosoz edo lokozuean. Claro, hori da... Echiatzen itzul... zu pixa gehiadokan. Baina zutu edo, edo zuzenean itzulia dago. Bai, orpa. zuzenean itzulia dago. Egia da. Ba, bueno, ba, ez dakit ez. Ato doaz, ba, bueno, ez daukala prosa handirikan. <risa> <risa> baina, bueno, egian ez. gustatzen Aida. zait, baina noiz, benka egia da, ba, ba bueno. Eh, zuzenean ba. itzultez, ez da lasko gustazan. Ez es ki, que batzutan ez dauka zentzu askori. Da klaro, zuzenean izango litzateke demasiago rapido i demasiago furioso, ta ordo... Bai, A ba... bai. Arraro galdituko litzateke. Baina, ingalesa zentzu da dauka, batzu zu hori bi bilakatzen duzu, eta, bueno, da pixka e ikonikoagoa da errexagoa bilakatzen... Ba, bi bi Ez, eh, titulo eh, azkar edo horrex bat bilakatzen, baina beraz ba, ez duke hori beteko. Bai, ni oso, oso zalean ez, dago youtube kanal bat ez dena duela telo horrezu mazino maz. Eh, argentinar bat, ba, ba, bueno, orlako kritika, bueno, kritikak, bai, kritikak, badak, eta, bai. Hem, bueno, orlako, eh, laburpen oso motzak egiten dituen, eh, ba, pelikuleak eh, igotze ditula, eta, ba, E, askotan, klar, tipu Argentinakoa da, orduan e, askotan ba, izen Argentinarrak e, erabiltzen ditu, ez? E, eta batzutan, ba, bueno, ba, hori delako, ba, Argentinaren itxi den bertsioa, eta bestetan, ba, ba, bueno, ba, pixkat, humorea e, egiteko eta barrez, eta goratzen nola barrein nuen, ba, adibidez, e, Batmanen azken pelikula egin zuenean, Claro borge guk hemen, e, guri hemen, e, ba, bueno, izen Amerikarrak iritsi zaizkigu baina, klaro, hori, Eh, Erta Amerikan, ez? Eh, ba, beste izen batzuk dituzte. Eh, El Guazón, Bruno Diaz, eta horrelako, akez? Nola no ikusten dute adibidez Mexikon horrelako, oberailik ez daukatara zori? Nik, nik behintzat Mexikon, bueno, esken nirez es pixka frikia, eta guztan ez da dit, pelikulak ikustea e, bertxio originalean, hmm. baina nik Bruno Diaz hori esken lehenkoen eh, podcast bat entzuten nintzen, E, nola da, la orbita de Endor, eta hori, bai. justo hori aipatu zuen ez? Dei egiten zion, latinoamerikako jarraitza joi, ba, jakiteko hori Bruno <laughs> Díaz horren pertsonaia, hoaxon bai, hoaxon entzun dut Mexikoan. Hmm. Baina nik beti Bruce Wayne entzun dut, ez dut entzun Bruno Díaz hori, egia esan. Ere... Eta egiteko hori, hori igual gehiago, eh, Ego Amerikan egin dintzen baita, ezakit. Bai, Mexikon igual, azkenean daugana ez urbiltasun gehiago estatu batu ekin, ba igual, bai, bai. mantendu dute hori. Gerere bai, egia da, ba bueno, ez, eh, adibiz Espainian, eh, ba bueno, famatiak, ez da guna guak egin direla batzutan, ba izen erta Amerikarrak, erdo, ez? Eta guartzen dut adibiz, eh, eh, ekiz, ekizmen eh, pelikuletan, ba adibiz, ba bueno, hemen eh, lobetno ez agutzen dugu, baina, eh, claro, Eh, gero eh, Bayer American eta baita estatu batuetan adibidez, Wolverine da, edo Wolverine, <laughs> barkatu. Eta, bueno, o hemen friki galdetzen no, bai, no, no, ez da, lobet no, da, Wolverine, barkatu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ba. Bueno, hau ezan da, hau ezan da, gaur beste bi joku egin gatoz, zuregatik Land of Empire, ziku dudan arabera, eh, ba, bueno, estrategia joku bat ematen du, Bai, estrategia eta pixarro likutu pixka zebat dituz batzuk eta bailek hobetzen betzen zara. Baina bai, egiten da nore baiteko nasketa bezalako bat eta horbatik pixka atentzia eta atentzia dituzi den. Grafikokin nahiko polita ematen du gainera? Onda dago, onda dago, da pixat, bueno. Zabatu zer berriak hartzen, e, estrategia okoen mundura, baina bueno, ba hori Witcher ituzain ora norasbait ba, bi munduiek elkartzen edo el lotzen dituen. Mm -hmm. Oso no, eta nere partez ba aipatu nuen eh, ba instalatu nula Berriro de Elder Scrolls, de Elde, Elder Scrolls online edo ba bueno, beste batzuek ezagututa, ba Skyrim online, ez? <laughs> Dela ba, rol joku bat, e, ordenagailukoa gaikoa kasunetan, uste dut, e, bideokonsuletan dagoela ere bai, baina nire bueno, bertsia ordena da. Eta, ba, bueno, komentatun nuen bezala, ba, eskairim eta aurrekoak Oblivion morroin, baneri asko guztatzen zitzaizkian jokuak ziren. Eta kasunetan, ba, bueno, ba, haueka maituta, ba, eduki berrian nahi baduz dute eduki gehio bat ez dure ordu gehio sartzeko aukera ba eh jokoa proposatzen neri niko gustatzena ezaitz eh joko hau beraz ba bueno ikusiko zuten nere nere review txikian hau ez asko bai eska eska errimen garatzaie berdian berdiena da eh empresa nada ba, <risa> no no? <risa> no sé, eh ater ki empresa bai ez da ki no ez hazten da no si Ba, e, garatzailearen jabea bai dela eskairimen ba, berdina. Baina, e, kaso netan beste studio batek eramaten du. Baina egia da, inkargatu e, bueno, kargatuzioten estudio bati e, esperientzia gehioz zuela e, online jokuetan. Vale? Zeren eskairin, ba, ba ez da online joku bat, lehen pertsonako joku bat da. Eta, kaso netan, ba, ni pentsatzen dut, e, ba, bueno, lan aproposak egin zutela, batez ere jakin da. Ba, ba, bono, transmititu bartela eh, jokua haundi hauen eta lehen, per, lehen pertsonan jolazten dira abentura hauen eh, esperientzia transmititu, transmititu bartuzula. Eta nire pentsatzen dut, ba, bueno, kasu honetan, ondo egin zutela. Egia da dare bai ba, bueno, jokua ez dela berria, hauztot, bimia eta dabilela edo. Beraz, ba, bueno, egunerak eta pillo bat izten ditu eta kasualidadez, baso honetan, eh, jokua ba, bueno, eh, azaldu bardu dala mensaiuan, Ba, eh, azaldu dute eh, iritsi dela egun negraketa bat, gazteleraz jarri jarri dutela beraz, ba, bueno. Ni petxatuz jokuaren eh, akatzetako bati, ba, irten bidea emango diotela. Hau esan da. Eh, entzuten ari zarete, azte musika raro, azte musika raro, ez, zarraro ez, da hierzek ekarreztu enzailora. Zeren orain, eh, ba, bueno, eurobizioa amaitu dela eta, ez, ba, guk eh, gure apostu Aztakit aurtengoa, edo aurrekoa urtekoa, baina gurea apostuak atzen dugu dela Trollfest. Zeren, ba, bueno, azte honetan diskoa aurkezten dute. Trollfest da hor lako, e, azteakit, troll, heavy metal, folk ikutu egin eta barregit e, musika ba. jocen duten talde bat da. E, ba, eta alde berro batekin ere. Bai, bai, eta gainera e ba, moztorratzen direnak ezta? Bai. Bai, ezke jarretzen dut podcast bat, metal, musikaren eta... Eee, ja, bueno, eee... Uztu dut aurtean, bueno, bon, nek ez dut gehi jarretzen Eurovision, baina, bueno... Batzauden herrialde batzuk, ja, saikatuak zaudenak... Bai. Eta beste batzuk, ba, norbaiteko klasifikazio bat, edo aurrari zalkapen bat inbartsuten... mm -hmm. Eta eta hori baina loren hago ba bueno eh eh herrialdea hor ba, taldez berdinak aurkezten dira takas honetan norbegian hori ba metal sale hoy ba tentsioa de situon eh ba, ba, e, ba troll fest izeneko talde hori au aurkeztu zelagero zen aukeratu izan e, Norvegia norbegia hor Eh, Ahortengo, bueno, metal, koma txartean, metal proposamena izan da, bueno, Finlandiak orkestu duena, e... Eh, eh, Derasmus taldea berriz elkartu da, bakarrik Eurovisionen audezteko, baina, bueno. Eta porque... Chanel ekirabazti dio, Kristonako, bo, ba, proposamena lirikal detik, anazta? Bae, <risa> bae, <risa> bae, <risa> <risa> <risa> bueno, da, creo. Ba, bueno, ba, hori nahi baztu, datorren... Eta Ukrainiak eroaz eh, du, ba, politikak ez du lako inoengo ezterrik ursirik eh, eh, Eurovisionen. Noski, no, oski, nola pentsatu behar duztu hori, niko horatzen dut, hori indik antxikitan, ez? Frantziak beti 12 eh, punte ematen edo 10 punte ematen dizkiego eta raro izango litzateke aurteenez ematea. <risa> ah, bai, hori ori cara, osea, comentatzen suena eh, festivala basekian eh, gucho garabera, ba geografikoagatik edo, bueno, eh, Serbia kemango dizkio ez dakin nori, ez da kemango dizkio estereo, orrela ja basiski, basakieskien. Sudie <risa> raro de ni Baina, bau, e, azterketetan, ez, eskolan gertatzen da. Normalean dago, bau, bau, bau e, zulo ilun bat, zulo beltz bat, non notak, esk, xurgatzen ditu, eta inguran dauden notak ere bai geizten dira. <laughs> bau, berdina gertatzen da Eurovision. Ba, esan bezala, trollfestek, ba, diskoaberria kaleratzen du, eta beren artean, ba, bere hit ezagun ezaguna, dela like a pink flamingo de la musika epikoa, batzutan ez dakit joku batean nagoen, edo eh, hor lako bigarren munduko serie baten, eh, bigarren mundu gerrako serie baten <risa> barruan nagoen, baina eria da musika oso polita dela. Bai, baita da oso oso epiko esan bezala, eta bueno eh, haipatuko dan proposamena, bazkenan, bueno ez estrategia joku askotan errepikatzen da. Igual, jokoan nahazten ne, ditu nez, bapiskat RPG kontuak ere. Ba, bueno, ikusiko ditugu emakumezko pertsa nahi batzuk, baina, bueno, e, baina, e, niozdu dut, igual beste seio batean astertzeko kontua leitzetetak bat ezer estrategiak e, jokoetan, ba, zepa peradokan emakumeak. Batzutan, e, ba, serritarrak edo izoten dira, Eta kitxo, zaborrokelariak gizona dira, erregeak gizona dira, baina, bueno, naiko eh, kontu bitxia dau. Naiko bueno, plan noazten ziduta, ez? Bitxia dau antzinekoa, eh? ez, eh? eburgia horrelakoak ziren gazak eh, erdiaroan da daga pixka eta modu hori, funtzionamendu hori mantentzen dute joko hauek. Mm -hmm. Eta bueno, ba, gaurko proposamena, esan bezala, ba ditu dit, ba bizkat eh naskseta badelako edo bueno, e, batzen ditulako proposamen bakarrean, batzen ditu alde batetik, estrategia joko baten eh funtzionamendua ba, azken handitzutzula e, eraikin ezberdiñak eta jutantzara ba EGURRA eta e, janaria e, lortzen eta hoiekin ba, za bat zure erakinnak eta zure hiria e, hogetzen eta eta horrekin ba, pixata e, azten, e, eta horretaz gain baba badukazu gune bat, heroiak ba, e, lortzen eta hogetzen joo zaen gune bat eta... Eta hoejeekin ba jungo zara beste misio batzuk egiten, eh ba azkenan emango ditut deske zutela baliodeak ere ba beste aldetik jarraitzeko ba zure hiria hobetzen mm -hmm. eta kontu bat, e, nik ez, ez duala oso ondo investigatu edo gonaren bueno, nazai dala agertu, baina gain eh ba, ba ez baina diz Ez dizu gehiagia eragiten nolazodait esatetekotan ba, zure jokuaren erabileran, baina e, nolazbait ba homen dago modu bat ba, iriak, ze, ze bueno, e, jokalari bako hitzak da beri hiria sortzen eta indartzen, eta e, ez dakit nola, baina e, behin e, aurkari batek hiriara e, eraso zidan, eta suntsitu eta eta nolazbait ba, jokuak egiten duna da e, Berriz, hiria ba, zu zenuka bezala beste eleku batean e, osatu orduan bueno, ez dizu zuzenkigaia gehiagir, belegira egiten. Baina bazkenan bueno, e, ba, ba, aliantzetan edo sartzen dira e, jokarari ezberdinak eta geroa. Ba. Orduan, badauka, <coughs> eh, ba, eh, jokalari gehiagoa afektatzen duena multijokalari bat edo horrela, eta gainea, ba hori bez, e, ose amez dela, ba, afektatzen duena, zure eraikineterako, eta nolabait, eh, agian zure zure aliantzaren eh, eh, abentura influenziatzen influenzia duena edo ez? Bai, bai, eh, nolaz, ba, bueno, ba... Piskat horrela simple azaltzearen ba, e, zure hiriaren e, arresietan ik, ik, ikutzen bazu, badukazu, dukazu, ba, zure arresiaren defentsak kopurua eta horrek markatzen du ba, bueno, temateko bizitza edo dokan zure hiriak eta horre ba, hiri erasotzen baiote ba, momentu batean zuntxitu dezakete eta horrek duzak ditu ba, puntuak emakaitun esketak egiteko eske, alderdi asko ditu joko honek mm -hmm eta pixka eh, hori hori ez dutaz hondo kontrolatu. Dikontua da, ni hasi nintzen eh, jokuara, jokura jola asten. eta pentsatzen nuen asirako ba, joku modua zela ba, jokuak izango zuen funtzionamendu normala, baina gero deskubritut eh, hori zela norbaiteko ezkutuko tutorial badu duzela. Etorduan, eh, funtzionamendu egiten dizuna da erakutsi jokoak nola funtzionatzen duen eta zegoza ezberdin egin ditzakezun. Mm -hmm. eta ja eh, guzti hori pasata eh ba, bueno, no osbait berreskuratzen du zure irdia eta ja funtzionamendu osoan hasten da zure jokoa. Baina claro, ni pentsatzen hori zela jokoaren funtzionamendua eta orduan pixkat hartu ditut, baina bon, Baina beti esatu da bezala horrelako jokituen, behintzat, ba, egun batzuk edo azte bat edo guzti e, dezbelokatetuan arte iria. Mm -hmm. Ba eman diute e, de, jont denbora joku bat eta e, osa de, jolaz denbora bat beharkatu. Eta, eta bueno, eta arte interesgarria da. Horain, e, naizen puntuan, ba gero apiskat e, sakonago aztertuko dut. Baina, bona, azalduko dut igual, ba, niretzat nola izan den Joko Honean esperientzia, ez? Pichiat, ez dukona ez, baina pichiat e, labur biltzen. Kontua da, suposatzen da, zu hiri batean agertzen zara, eta hiria ba, erasotua izan da, eta dragoi gazto bat iritsi da, eta hiriaren iri, e, alde batean, eta hiritarra ba, ba, zombi antzeko do, bihurtu ditu, Eta, eta dago ba, guztiz ustela dagoela eta, bueno, e, nolaz baita ba, berre eskuratu behar duzu eta berriz e, bakea bueltatu zure irira. Orduan, pixkanaka joango zara e, ba, eraikin, e, eraikin batzuk ba, sortu alizaten ba, e, handitzen joteko eta e, ba, kuadrantetan bezala banatzen dute iria. Eta jongo zera, hiria e, berreskuratzen eta, bueno, e, alde batetik e, ba, misioat berdinak bezala izango dituzu batzuk izango dira arrezkate misioak, e, borrokalariak edo, ba, e, salbatuko dituzula eta berri ja, ba, zurekin, e, zure aldera edo borrokatuko dute, eta Ba bestetik be, monstroak edo txaiak e, gainditu barko dituzu eta jongo zara esan bezala ba, pixkanaka e, iriari lekua irabazten. Mm -hmm. Eta ziren izango zu ba, e, e, udaletxea eta e, baserri txiki batzuk eta lekin jongo zara ba, baliabideak hobetzen e, eta pixkanaka jongo zara Ba, bueno, kuartelak, eta e, infanteria, eta e, arkeroak, eta, bueno, nalo gaiteko, ba, borroka, e, edo, bai, eta, e, bueno, bai, nalo gaiteko... Bai, borroka unitateak edo eman goizkizu, bai, bai, unitateak e, sortzen, eta pixkanaka jungozara hori hobetzen, eta esan bezala, ba, iria edo handitu ala, ba, zara, el... E, eraikin berriak eta joku modu berdiak de, berriak desblokatzen. Mm -hmm. Tarreta ez gain badaituzu eroiak. Eta, bueno, ez dira eroi asko jokuan. Eta gainera bueno, gazabitsi bat egiten du jokuanek, e, gero, ba, eroiak erabeliko dituzu misiotan, iru eroi, e, eroi ditzakezu berean bata, bata da, bueno, borro kalaharia. E, bestea da, bueno, zaldi bat bezala gertzen da, baina pertsonaia ez doa zaldia, <gülüyor> e, baina, bueno, gero gertzen da arkero bat, edo, bueno, edo e, mago bat, edo, bueno, e, distantziatik erasotzen duen borrokalari bat, eta esan bezala, bestea da, bu, bueno, e, borroka zeneko pertsonaia. Eta horrela, ba hiru pertsonaik mot horiekin, ba e, zu misio batzutan eta horiek hobetu hala ba, zara ba, esan bezala aurrera ba, egiten. Okoan. Eta bueno, eh ba Djokovicet e, ul, ulertu arte ba fiskat eh nasgarriagintza dit e, mode hau, ze claro hasioren bueno, uzbona ba hemen e, gainera e, e, borrokatzen duzun e, interfazan 6 e, leku gustanditzu bai eh borrokalorentzat eta bueno nikbaitza pentsatzen ha ah, ba ordan ba ona bueno, ba, e, desblokeatu ala bajun bete betetzen konal konaises sei borrokalari konborkatual code baina gero E, lortu nuen e, zakit, e, bueno, zaldi edo e, bai, e, hartzen, e, bai figura hori ez hori sortanana eta e, fijatu nintzen aurreko pertsona egitako batek e, figura hori zuela hori ere eta ezin nuela e, aldi berean jarri e, mota horretako mm. pertsonaia tsaal nuen aldatu. Hanun eh, lortu berri nuen pertsonaia nuen aldatu, baina ezin dituen aldi berean gehiago jarri. Hiru Ir, da makxia eh, borrokan. Alditut eh, eh, formazio ez egin ez eh, ba, bueno, eh, ditantzian borrokatzen duena atzeko filaan jarri eta besteak aurrera jarri eh, bo, suposatzen delaago. Bueno, bizitza gehieta eta gehi dute dutela, orduan eh mantenduko dizutela bizitrik beste borrokalari orduan ba, horrekin formazioarekin jolastu dezakezu pizkat baina mm -hmm. eh borrokalari kantitatearekin ba, ba, ez osea irudaa maximo gaita dira ba no behartzen dizuez pizkat eh ba taldeagian ez entzatzen dute eh? E, Horekatu bat lortzea, ez? Ez bi zaldi jartzeko aldi berean, behizik eta, ba, ezakit, ez? E, ba, egian distantziako atizatea, mele egiteko bat ez, egizatea Baya. ez talde berean, nola, ez, pixka bat. Hori da. Eta, pixka limitantea gari duduz da, claro bat ezra atxiran, jokoan ojokoan lortzen dituzu e... Eh, bueno, e... Eh, Ar, e, zailtasun, arrarrotasun... ...ezoikoko pertsonaia dira la pixka batxikoena. Mm -hmm. Eta gero, e, hoieko hobetzen joteko beharko dituzu fragmentoak edo zatiak, e, pertsonaioen zatiak... ...eta hobetual izango dituzu. hasieran hasi e, eran, pertsonaioen fragment, e, zatiak bai lortuko dituzu. Eta arduan... E, Montxartean errexea edo e, egingarria izango da pertsonaioek hobetzea. Baina gero, e, arrarotasun epikoko pertsonaioak, e, teorikoki hobiagoak direnak, e, desblokeatzea igual eta horren zaila, nik, behar dira izango ditut, eh, jokoenetara joraztua hastean ditut, bos pertsonaioa. Ozea, asirean lortu nitun iru aiek eta bi gehiago. Ja. Baina bihoiek gehiago hobetzea e, oso zaila da, ze jaberez ez badarrezea desblokeatzeko nahikoa den e, zatiak lortzea, mm horretaz -hmm. gain gehiago hobetzeeko beharko dituzuz zati gehiago, oraindik pertsonai horren arrar, e, indarra hobetua alizateko, orduan, eta horri ja. nahiko zaila da. Orduan, e, pertsonai batxikoak hobetzea bai e, erdi horrezea da, baina pertsonal saiagoak hobetzea ez da horren erresia. Eh, heroi joek, heroi, eh, borroka horretan erabilt daitezke, baina gero estrategialdean erabilt daitezke ere bai. Bueno, eh, hor egongo dira, baina eh, ez dira horren beharrezkoak izango, sa abiz egin, egin ditzakeguola badaiteko E, esplorazio edo bilaketak ba, e, balea bideak lortzeko junko garela beste hirietara edo kanpoan mundua mundura atera gaitezk eta horrik usko ditugu beste hiriak eta beste leku batzuk ba, erasotu ditzak eduguna edo bertatik balea lortu ditzak edugunak mm -hmm. eta hojekin erasotzuk erabaliko ditugu gure tropak eta gure tropak lideratzen egongo dira ero hauek, gok errabiltzen ditugun e, borrokatan erabiliko ditugun eh e, izango dira ba nola ezbait eh eh propaiegleratuko hitutzenak bai ta zoraski batorpa hoe ez depende ezter da, heroi eta unetaba remango dizki ote batzuk edo besteak ez mm, Ez, uste ez... o sea parte da. alde batetik eh, jongo zara ba, zure, eh, zure tropak bai, infanteria arkeroak eta zaldunak, eta e, eraikin horiek hobetzan e, juten zaren ala, ba, lehenengo maiako e, e, in, Tropak, eh? infanteria edo, edo borrokalariak izatetik, bai, jongo bigarreneko, bai, jorgarreneko, uste gotaren ditu da laugarren maiako bat direla, zarabetzen. zara bat, anai, da, adirla, mm -hmm. zara bat Horretaz, gain, pixka bat hobetzan du, osea, Obetzen eh, ba, baldin baditu zuzu, erratu ba, zuzun e, epikoko edo altuagoko pertsoneiak ba, bai imatzen dute pertsentai bateko indarra, obetzen diote zure tropei. Baina ez da horren bestekoa, esan eh, honuk eh, ematen dian eh, abantaia. Baina bai baina, esan bezala da pixkat, eh, nask eta osa pixkat, eta zandua bete lorio ziren nazgarrien zitzaidan ze hori. Ze hori. Ze horiren zara zure hiri hori berrezkuratzen eta joko zara ba etsaiak garaitzen eta zure iria handitzen. Mm -hmm. Eta gainera badago egina modu batean, ba ezakite iriaren ardia desblokatzen duzuenean baia ia automatikoki ba, e, zure e, iria edo bueno, e, iriaren konkistatutako partea ba, automatikoki hobetuko zaizu eta ba, eraikin hobeak izango dituzu eta gero, ba, ja, iritsuko zara momentu bat, non, esan bezala ba, dragoi hori edo izango da azkeneko atxaila, ba, azure iria berreskura atzeko eta puntu hori iritsita, ba, ja, iria guztiz lortuko zu eta e, u, utziko duzu, ba, iriaren gan ba, nola baiteko e, babez, Borruia bat adetik, ze taudenean ba eh, esanduan ba eskutuko e, bai. zure irria babestua dago, baina iritsukada puntua ja desblokatu zonean irria eh ja ez dela hongo estua. Orduan jarritu etzak e, irria hobetzen eta jokoan aurrera egiten, baina orduan ja utziko duzu e, babes automatiko hori izateari Lari. eta Ongo za pizkat espuestoa, ba, orduan. Bai, bai. Orduan ba beste, bai beste jokalariak edo, baita zeren eh es, ale, kontu hori esan dugu eh, jokalariak eh banatuta daude, baina badagorlako teabruak edo gaizkilak edo tragoiaren modura hori ba, inor mostroak eh, ba bueno, eh, balira bestela jokalariak ezin direla izan eh, arraza horretako edo aliantza horretakoa. Mm, bai, ose, a ber, a ber nola zaltzuna, no, no. kontua da. Zuk esan, e, esan bezala, ose, azudako zuzure hiria ez? Eta, bai. Iri hoietako jokalariak, ba, elkartoa itezke artean. Baina bero, jokuak ematen dizkizu aukera ez berdinak, eta bat da, alkoiaren dorrea. Mm -hmm. Eta hor, aldituzu misio ezberdinak berdinak, egin. Misio batzuk dira, ba, e, muztroak araitzea. Besteak dira... Ba, e, bueno... Horka... E, e, borro kalariak edo... E, salbatzea... E, et, eta besteak dira... Ba, baliabide bideak errezkuratzeko misioak. Eta horietan... Ba, esan duan mundu horretara aterako zara... Eta hor izango dituzu... Etxaiak... Eta hoiek direla automatikoak... Ez dira beste jo Dira... Echaiaek eta hoekein e, esan doan bezala desplegatuko zu zure e, tropak eta ba, joungo zara erosotzera ta lortuko dituzu eh baliabide berdinak. Baina hori da e, ba, hori non zamba joku, jokuaren e, Echai automatikoak ez eta bai. no, no? Esa, jekiz dira beste pertsanak. Esan dezakeu, ja. badela modu bat daukala ez, eh, Player base, be, PB, PVE deitzen diutena ez, eh, Player bai. Versus Environment, edo bai. ba, ambientearen aurka jolasten denean jokalaria, eta ez duela, mm. ba, etxaiak ez dituela beste jokalari bate kontrolatzen edo. Horritan hori da. O sea, ba, bitatik du. Vale. Duka, Player vs. environment eta player versus player, eza bi haukerak oh, ditu. Oh, yeah. Eza, aliantza, borrokatu, al aliantzaten sartu nuz sartzen bazara. Ezkin nis nahiz hor gehiagi sartu. Uh -huh. Baina hor sartzen bazaren inpentsatzen bai ez ja osea, beste aliantza batean aurka borrokatzerakon, ba etxaila izango da beste, beste jokalari baten hiria edo hori da nire gertatu zitzen nik uste. Ezera oso dut zitzaela, ez zidala beste... Nienik zutu gala atzen ino gala sortu sartu izana, ozera ez dakit mm -hmm. zeren bidez egin dian ega ja. Baina, bueno, baina kontua da hori. Ba, e, ja, esan bezala, ba... Tutorial hori behin dituta ba... E, gelditzen zarela, ba, pixka date... Ba, bueno... Zalduta edo eta... Edo... Edo, bueno... Edo... E, bintzat, e, erasotua izatea aukera bat bilakatzen dela. Hmm. Ni galdetu nahi duzut, zeren, ba, bueno, grafikok ikusten nahi nes, nahiko polita dela. E, kero, agian komentatu o, dituzu ba, jokuak dituen pixkaat hitzalak edo. Baina, uh -huh. eh, jakin nahi nuke zer moduz eh, kontrolatzen den estrategia joku bat eh, telefono pantaian. Zeren, hau, eta eh, hor, nik ez ditu eta gehia ikolaztu, baina eh, ikusten nahi nes, gameplay bat, eta Demagun, ba, nolabiteko, age of and pens bat daka, dugula, ez, estrategia aldetikan. Bai, bai, estrategia aldetik eta jokua iriaren, iriaren kudeaketan, bai, da estrategia joku normal bat. O sea, lehen esan bezala uten zara basure baserriako betzen, e, janaria lortzeko, bestetik dituzu, ba, eee egurra lortzeko Haibira, e, eraikinak eta hoeekin eta hoyetan ba egurra pilatzen jotzen zara eta bai ere meatzaka edo bueno eh lortzeko eguneak ere uh -huh. eta hoeekin jotzen zara hobetzen baliagarriak eta esan bezala ba, jokoan e, aurre egina dela ba, zara Eraikin e, berriak lortzen, batetik, ba, bueno, e, ba, tropak e, lortzeko, bestetik ba, bueno, joku esan dudan, ba, alkohiaren dorrea edo, no dela, ba, bueno, e, baliabideak lortzeko, ba, borrokak erlitzeko aukera mangoa diguna, gero dago eroien gela, edo, edo, edo, edo eroien arikiña hor, e bar re ditugu lortzen jongo gara eroi berdin berriak eta bueno, horrela jongo gara fiskanaka bai. e, joan aurrera egiten. Nik ni kontrolarena nuen, zeren beti pentsatut holako joku bat normalean, ba bueno, e, nik ordenagailoan jolaste ditut, eta nolabait ba pentsatzen dut agian Control X <coughs> barkatu. Control x jolasteko dela, baina Esta kit, ba, interfaz atletikoner eta bar, nola moldatu duten, bai, hau eh behartzekin eh kudeatzeko. Ba, nier esker nin kez du joku hoku mota hoetara gehi jolasten eta ez zait egin saia jolastea, osea erekinak eh koka ez dena uzerresha Da, e, iriko e, bideak e, eraikitzea. Mm hori -hmm. bai da pixka zaia, e, ze, bueno, ze, adibidez, nahi bautzu behar izan bezala... ...ba lur, lurra edo... ...harrizko bi, e, bide bat e, eraiki, ba jungo zaizkizu karratutxoak sortzen... E, ...eta hori mugitzea, ez da oso... Oso errexea, e, eta bueno. Eta jokuak nolaz baita, e, bideratzen dizu pixa eta eraikinen kokapena, eta bueno. Horiz ori, da horren zaia. E, eta bueno, eta jokua e, eraikinako betzen jutea, ez da berezik izaila, ez da, denageillo da... E, pff, e, denbora eskatuko, ez batez ere... Bai. E, Hasierako mailetan baia e, berea, berehala e, e, berrituko da edo hobetuko eraikin hori, baina ja ba, mailaaltuagoetan nik eraikin gehienak bederatzigarren eta margarren e, mailan artean ditut. Gerdo eraikin batzuk e, ez direla... Oh, ez direla hobetuko, tuko, sa orren lamentendo kodera. Mm -hmm. Beti. Mañana estebatzuk bai, orain emongo dizu hobetzen joteko eta hoeekin ba gero joko zara. Ahí he estado bat eta hor hobetuko bai, ditugu iru alderdi izango ditugu etzeko, eh iria beraren garapena dela kolant emango diguna bat bestea ba edo ba gure tropak hobetzeko eta beste ekonomia edo bueno, ba, baliabideak lortzeko ba arrastatzenak emango dizkigune eta horietan jungo hobetzen eta bai horretan eta bai hiri iriko ba eraikinak ba, denbora eskatuko dugu ja maila taktika aurrera ez da 6. edo 7. mailatik aurrera ja denbora bat tardatuko dute Ba, e, eraikin horiek hobetzen eta horrek hmm. azkenan ba, bueno, denbora bat eramango du dan zu gongo zarpisio batez ere hasieran 2-2 ba, minutu tardatzen duanean hobekuntza haietan ba, igual egongo zara gautza bat egiten gero voltatu pozara eta eraikin bat hobetu obet, handoaren ba, poseko zara beste hobetzera baina ja eraikin horiekuntza ordu bat edo ordu eta piko pasatzen denean baina itxe inbarko duzu. Mm. Eh, Osea, erraikin hori hobetzeko eh, beste hobekuntza batzuk editeko baitxean onberko zu. bueno. Nola... Bari... <coughs> Orgatu, nola iztaten da ez dure game edo, nahi dut esan. Eh, eh, sartzen zera, sezio bat ematen diesto ez dakito, gaita mar minuto ola edo badaude gauzak, ba bapiskat, e, telefonoan, telefonoan bigarren planoan utzi ditzak ez du ladibiez, ba? boz horrein, aterako nahiz momentu bat, eta utziko utor e, ba, bigarren planoan. Eta gero sartzen nahiztenean, ba, e, ba eraikin jau ja, eraikin jonen obeikuntza, bukatu eta egongo da, eta bar. Horrelako ba, zeak badaude? Bai, bai. Nostot hori eh, jokuan joraztean aritzaren bezala, ngaratzen ba, eh, juten da, zer esaren bezala, ba, iguala hasi eran, Igual egon zaitezke ba, ordu, ordu ordi hori, eta ba, e, lehenengo bekutzenetan ba, minutu bat edo minutu tardatzen badu barenkin bat e, hobetzen ba, bitartan ba, junko zara beste emisioak edo beste gozatzen mm. behiten eta jokoak berak abisatzen dizuen ja eguneratu dela eraikina ba, boltatzen zara eta hobetuko zorrenkoa. Mm. Baina, iritxuko da puntu bat, esan bezala, non e, obekuntza hori ba, ordu batetik etiko orako izango da. Eta orduan, ba, ba, iguale ingo duena da, e, joku utarteak, ba, motxagoak izatea. Igual mm. saltuko zera, egongo zera, mar minutu jolasten. Baina, iritxuko da puntu bat, non ba, obekuntza bat ubi bidaleitu zu eta jauz du zuaren besteko aukera. Baina, esan bezala, joko honek duena ona da, E, jokun modu pila bat ditu eta nahazten ditu gauza ezberdinak, alde batetik estrategian sartu zedetezke ba, zure iria bilatzen, egoetzen, mm -hmm. baina ez detik ba, borroka edo konkiza aukera ojekere bat dituzu eta horrek ematen dizu aukera naiz eta, ba nolaz bait ba, zure eraikin batean hau ekuntza, ba piskat eta askatua ba bueno, ba da, bueno, luzatu bada beste jokuaren alderdi baterakuntza zaitezke. Mm. eh entretenera orduan bueno hori oh, eh nahiko positibo gain sai horretan ba bueno batezera asken aldian ba eh idel e, joko hautan egon naizela asko jolasten ba, batzuk hori ba, ordi iristen da puntu bat non eh asko eh demora gente echar nombre de su igual ordu horriro edo orduro Bye. jokura voltatzen bestela ezin, ezin duzu jarraitu jokuan Juan Eta nebaditune ez ba, alderdi ez berdinak ba, ematen dizu aukerak hori. Ba, eh momentu bat da maldumaz ordorri kolartzeko. Ba hori emango zu gauze ezberdinia geiten eta gero hobetune hobetu nei ba zu ba bisak zer reagin ba, jarriko zure kezena dago hori ba, aurren edo holastu dezakezun aurrengo aldian ba jungo, jarraituko zu hori hobetzen. Ba, ikusten neneez ere bai, ba, bueno, bane errasko, ez dakit eh, eskintzaz, eh, pixkat, eh, inundatzen duen joku bat daen edo? Mm, Ozan, nik uste duarron beste nabaritu, ba, nolaz bait, eh, eh, bombarde horiez, eh, denbora mm. guztian eh, eskaitzen dizkizula, Baina bai e, ge, gauza batzuko betu nahi bai dituzu edo Adrides ba, aldiberean bi eraikin e, jarrinei bai dituzu ba hor bai hor e, da hindo bai duzu edo ba, e, diamantea jeimak edo bueno, jokoaren txampon premium bueno, zuko esatun zun bezala ez, txampon e, hori berezi hori. Ba, horrekin, lortu dezakezu, ba, ordu batzutarako behintzat ba, e, aliberean bieraikin hobetzen jornalizatea. Baina, bestela bai, hobekuntza ba, horieken nahi dituzunean, ba, agertuko zaizu e, esango izu. Bari, mejora permanente edo lakoze bait. Nortz bait, bueno, igual ez bultzatu baina bai jarriko izu kontrata მას trabajadoresoren no, no. indestakuzu eh beste un hemengatik bi egunetarako alduzu bari e, aliberean bi ere ikin hobetu edo bestela jarrikozu jarriko dizu aukera bat eh 5 €tik ustede eta hor ja e, hau, e, ba, behin betiko izango zu aukera hori baina pues hmm. baina dagirio hori ba, eh sortzen bez ala aukera betsutara edo honebazu gausa batzuko betu ba ama hartuko sai zula hori ordain hori edo gero igual ofertaren bat ba pertsonaibertsiba bat berduko zaizu. zu ba bueno Cleopatra antzeko pertsonaiba dela pertsonaia picoetako bat Eta, eta hori agertuko zaizu, haiz, e, Kriopatra zazpigarrena da, Osa, bai, hori da persoan ahi e, lehiendazko persoan egiteko bat, indartsunetako bat, eta hor hor oferta bezala gertzen zaizu, eta ba, hori bain naski, hor ba, da izango da. Eta esan bezala ba, hor, horrela ba, pixat, ofert, ofertetan ofertak edo eskaintzak agertzen jungo dira. Eta lortudan azken nazken Erekinetako bat, ba, e, da, bueno, e, tita, Titanen zantut egia, eta hor e, lortuko duzu Dragoi bat. Eta izango da, pixeat, bueno, ez dakite e, Game of Thrones-en e, idei abiskat hartu duten, ze, bueno, Eta azkenean, e, ja desblokatzen duzunean pertsonaia hau girtuko da ba, zure tropetako e, kide bat bezala e, eta indartuko hori ba, zure eraso indar hori. Eta, hori, bueno, e, hobetuko da zure tropen indarra, e, ba, bueno, zure tropa normaletaz bain izango zure lako e, dragoi bat e, borrokatzen eta... Hmm. Eta horrela, esan bezala ditugaz, txiki asko, eta horrek emango izaukera bueno, e, alderdi ez behar dinetan hobetzen juteko. Oza, esan bezala ez, ez da bakarrik estrategia joku bat, e, bai, hori gertzatu daitekena estrategia joku batean, e, baina ja, erraikinako hobetu arte edo hobetzeko bai, denbora asko pasako zaizula, eta Irtsiko da momentu bat non utzi barko zuhuko eta jarretu barko zuhia e, Erekin hori bat duenean eta kasuanetan esan bezala ba, Puntu ezberdinak eta alderdi ezberdinak dituenez Horrek ba, emango izuakera ba, jarretzeko ba, jolasten ere ba, mm -hmm. Hori da pixkaz ba, positibo zela ikusi dira Baina bai, e, puzala ere mantentzen du ba, Ideel joko hau betako, ba, baiteko Esklabutza hori edo bai. edo ba, jokuan hobetu nahi baduzu edo jarraitu nahi baduzu ba alientza batean nis nahi zela sartu alderdi horretan beste baina klar, jokuan jarraitu nahi baduzu ba, e, eman barko diozu, zu ba, egunero ba, egun barko zel jolasten eta, eta hori da pixkat ba, bai e... Zuk, esan duzu, asiran, e, ba, bueno, nahiko azkar e, aurreratzen zenula. E, astea pasala hori moteltzen dela. <coughs> Azte bat baino gehiago jolasteko joku bat dela pentsatzen duzu. Naioet ezan, hau komentatu dugu zainoan, behin Noe. baino berriro ez. E, ba, nola azten garela jolasten, eta lehen astea oso ondo, baina ikusten dugula ja bigarren astetik aurrera, ba, nola kostatzen den aurreratzea. Zer zenbat eman bar diegun jokuari eta ze gutxi ematen dugu hueltan, ez? Eta ni komentatut ben baño Herrero, ba, pentsat zitut ba udela jokoak ba, ba lehen astean jolasteko oso ondo. Baina, migaren estetika aurreraagian, ba, ba bueno, hobeto beste joko batera aldatzea edo, ez? Kasu, kasu hau kasu hau berdin da. Bai, bai, bai. Neria asko tangertatu zait ez kanaldian, ba, aprobatu dituan jokootan lehenasteeran, ba, bueno, zandezo meselo va ba, entreteniendo, va tenizula eta Eh, mantentzen zaitu pizkator, baina bai, eh, nabaritzen duana da ba, joku honetan jarraitzeko ezait dira ditzen joku kompat, eh, nola esan, ba, komplementario bat, edo bai. noiz behin kasartuta eh, bai, ma, mantenduko duzula interesa joku horretiko mm. bai gait ez, eskatzen du Ez, egin taberriro no sartzea, eta gainera ba, ba, denbora bat eskaintzen zu eta dedikazio baiz, bat. Hori da, hori da, hori da, jarraitu nahi da zu jokura jolazten, egun ba, beharko zara ba, egune egunero jolazten, eta denbora desiente sartzen jokoari. Eta, bueno, ez da, pinbal joko bat dezela, igual jolazten zuela minutu hmm, egun batean, nah. eta handikazte batera jolazten zuzatzen berri. Bai. Ez foko honetan, puntu bai, bai, Iriz pontuan etarra iritsita, ba, eskatuko dizu, hori jarraipen hori. Bai, justo, eh, aste honetan entzuten nainetan grabatu genuen saioa Genshin Impacti buruz. Bai. Eta hogartu nintzen, bai, di bez, Genshin Impacti. Ba, ez daute zango, bi, bi garen astean ez jolazteko, baina negia da, ba, bueno, komentatzen nuela ez, behin, eh, bai, bueno, jokoak eskentzen dizun, edukie, edukia, eh, pasatzen duzula, Beste joku bat biakatzen dela, ez? Biakatzen da jokoa sartu barri doztula, ba, egunero ez dakizten bat denbora eta barrez, eta azkenean, bixkat... Ba, ba, claro, azkenean horrek, e, ba, nere kasuan, eta dai erzen kasuan ere, bai, bai, bixkat joku horretatik aldentzen gaitu, ez? Bai, horre da, bai. Oso ondo, bai, orokorrean, zerren, ja, saioaren amaienan daudeia, e, zer iruditu zaiztu jokua, eta zen hota ematen duzu? E, gertatu zaizbizkatu zuko esan duzun bezala ba, behintzat ba, nire bueno, e, interesak edo bueno, joku batera jarraitzen jolazteko ba, gustatzen zaizkidan gautzak ikusita ba, esan bezala ba, deskribatuko nuke aztebeteko joku bat bezala mm. e, nire guztadorako. Orduan, ba, bai, bai, aztego horretan ematen ditzu e, ba, e, jokagarri itasuna, eta in, irutzen zatu, bai, bai, entretanemendua eskaintzen duela denbora horretan. Orduan, bueno, alderdi horretatik, ba, interesgarri irutzen zait probatzeko, eta esan bezala, bai, probatzeko joku bat, eba, alderdi ezberdinak ematen dizkizunak, ez? Mm. Kloza ezberdinak egiteko. Bai ez da bakarri erroa joku bat edo ez da bakarrike estrategia joku bat baizik eta bi, bi gauzet atibauka. Eta aldo horretatik bueno, interes garrera hilutu eh, zait eta haukera ba, bueno, ba, e, probatzeko gomendagarria e, edo bueno, e, interes, interes garrera hilutzen bat zaizu eh, proposamena ba, denbora bat ez probatzeko. Hmm. Baina niko horrela deskribatuko nuke ba, este beteko joku bezala. E, probatzeko, ikusteko, ba ezke hiritzen zait, behore, ee, bito jo, mugik horrean, ee, ba, bueno, e, orain arte, ba, denboraldi honetan, e, aipatu ditugu hon jokuetan, ba, pixkat, e, refleksio bat egin da, e, zenbat, zenbat, joku, aurkitu ditugu, ee, hilabetetan, zehar jolazteko modukoak. Ba, gutxi, e, gutxi, gutxi, ez? Eta gainera, eta... normalean aurkitu ditugun hoiek, e, oza, e, badakizki gu noiek, normalean ez dira aurkipenak, ez dira, ahi ba, ze, ze kasuali da aurkitu dut eta ze ondo dago ez, ba eta normalean izaten dira jokoak ja, pixkat, ba, fitxatu dut ditugula, bai lagun batzuk jolastu dutelako edo, edo nola baita zagutzen dugulako joko hori ez. Bai. Bueno, nire gertatzen edena da pixkat, e eh hokonen eh bueno eh, joku deskurrimendu honetan edo eh, konturatu ba pizkan nere eh, eh, bueno, eh edo erosotasun eh, son atletikaterna izenean aurkitu hmm. dituela harritziak edo gauza interesgarriagoak Para hitu duna eta ba, roll eta bueno gaur egun eskartut ditut idel motako joku gehiegi. Bai. Orduan, eh e, gauza interesgarriagoak eh eh e, aurkitu ditut ba pixat, e, normalean noretzat bai interesgarriagoak diren e, jokuak bainoa, du bueno, ba, behin e, Ki, un, kotxe joku bat aurkitu non bestean shooter bat probatu nuen e, Dela ba, joku mota bat ba, nint normalan ez duenak jolazten eta sorpresa kanon daitut e, yeah. ba, Gauza ezberdinak probatu ditu banen Eta hau da pixat, mas de lo mismo, ba, pixat, er, er, o sea, bueno, gertat... Ja dejabu bat bezala, ez dela o ez? Ba, Denbora aldi honetan dagoneko boste edo da zei aldizu jertatuzta ditotzea horra jokuak ondo daudela., udela e, bueno, esango nuke, ba, kasu honetan, ba, bueno, e, notara horrela e, e, Sartuz erdian, esango nuke sei bat eman uniek oso arioz, joku ondo dago eta joku, Jolastu denbora horretan, ba, entretenean entretaniktu nago eta mantendu ditu nahiko interesa Mm -hmm. Baina eh, nik pertsonatik ez nuke jarraituko jolazten, ze badakit dela joku bat eskatuko lehiadakela ordu bat edo bi ordu egun nera dosartzea eta bueno. nere, bi, nere bizitzarekin ba... E, e, o sea, ez da kompatilea. Joku bat e, jolaztea guztatzen zait ba, nolazbait ba, rutinatik edo ateratzeko edo zerbait... E, Distre, edo, bai, ez. Deskonektatzen lagunduko dira, edo, zerbait aurkitzea ez behar bat edo obligatze bat bai. sortuko dizun beste zerbait aurkitzea zer oietatik jaba ditugu desiente bai, bai, bai, gehi egi <laughs> nahi baino gehi egi Bale, bau esan da horrein e, tartonekin moztuko dut eta saio horrein amairekin joango gara Ba, monográfico azkenean, eh, gustatu ba. zait jokoa, eh, gustatu zait, ez? Eh? Pues bueno, mi barca menos cuatro, ni su batzu da, ni batzu da. Las hay. Piscat, agenda aldatu dit zeren claro. E, datorren da izango dela gure denboraldiko azken saioara. Eh, ba joku batera jolasten nahi naiz eta claro. Orain ja Eh, azken saio horretan eh, hori gelitzu zaigula, ba ez dakit, ba helder azalduko duen, edo ba beste joku hau, baxo lasten ari naizena eta eta gogoan nuela berriro joku hau hartzea, eta, eta pixka bat esplikatzea, eh? agian, bueno, agian, ba bueno, bueno. Eh, hilabete bat obi gehio ematen dizkiot eta eh, datorren denboraldian aldean, ba, ba bueno, azaltzen dut, ez dakit ikusiko dut, horrein, eh? bueno. ah, liatuta nago. <laughs> Gerritzen godua. Baina, bueno. Bueno, eh, ikusita, ba, ezer egu eh, irratxaio eh, eh, barra eh, podcast garen ez. Ba, bueno, eh, nik eh, no, i-boxen jarretzen dituen podcasta etan, ba, igual, asigintezke, ba, nola, haiteko premiumko esto haitzen. Ah, o sea, ez premium ma, baina bakarrik eh, podcasterako diren gauza batzuk eitea ah, igual. Mm, bai, egin deitak, egin deitak. E, ze, bueno, zeneri e, penean bat ematen dit, ba hori zuke aukera aurkezuna dituzun jokuak, e, kasunetan ba nik e, ordu guzti hartu dalako, ba ez alizatea. Orduan egin genitzak, e, e, bueno, denbara baldin badagu, kontua da horik ikuste denbara baldin badagu. Bai, eta edukiria edukiera, edukiera, edukiera e, gehi egi badaukagun hori egiteko. Nor de aquí, aquí han Spoiler, va a tener esta arete. La torre de Moral de aquí. <risa> <risa> Vaya bueno, Sayor va, en eh, la maje de Chigará, Gaurko jugó a Sam Estela Empire, ¿no? Eh, Land, of Empire. Land of Empires. Eta ba, guk datorren arte e, agurtzen gara izango dela, denboraldiko azken saioa goratu entzun, entzun gaitza gezuela, bai guztoko induzuen e, podcast aplikazioan, Spotifyen gaudela, Appleen gaudela, iBoxen gaudela, nahi duztutenean. Eta gainera ba, irratian erabegu entzun gaitza gezuela, antxe eta irratian honetan jartzen gaituztenean eta ez dakitzen bat saio jarri gaituzten. <laughs> Baina bueno, berez... Isker kaotiko e, izan da teorian hor gaudentzun gairoi. Hori, okay. esan bezala, eskerrik asko entzuten eta guk bat datoren azte garte, entzuten gara. Aio. Aio.